elewa baba popom saka atamaraki ajili mioyo yote ya ulimwengu. Naendelee baba wa mbiguni kutuandaa kwa ajili ya kufunga historia ya ulimwengu huu. Wakati huu na saa hii baba najikabidhi pia mkononi mwako ili uweze kunitumia kama chombo. Na wasikilizaji wetu mahali popote pale wanapoendelea kusikiliza uwabariki kwa njia ya pekee na na mahitaji yao ya kiroho, ya kimwili pia na ya kimawazo. tunaomba ili tuweze kuwa na mwanzo mzuri hadi tamasha na kuwako pamoja nasi kuweze kudhihirika. Hii ndiyo ombi letu la unyenyekevu ukiomba kupitia kwake Yesu Bwana na Mkombozi wetu. Amina. Basi wasikilizaji wetu Ninachukua nafasi hii tena kuwakaribisheni na ningependa niweze kuogeshea kidogo yale ambaye tuliweza <coughs> kuyaangalia siku ya jana kwa kuwa neno linaendelea kusimama na litasimama milele hivyo na wale wote ambaye wanaendelea kusimama pamoja na hili neno wataendelea kusimama milele jinsi neno linavyosimama Siku ya jana tuliona ya kwamba mtumishi wa Mungu Musa ambaye sasa yeye alianza kutumia mwili kama baba zake Mungu aliweza kumpatia nafasi ya kwamba aweze kufundishwa kwa njia ile inao Maana Ufalme wa Mungu hautumii nguvu ama military yoyote ile bali Mungu anatumia nguvu zake na uwezo wake. Na hivyo kwa sababu huyu kijana Musa alikuwa sasa amefikisha miaka arobaine Mungu akaweza kulete jambo lile lilompata ili aweze kumtoa katika ikuru na aweze kwenda katika shule ya Mungu. Na hapa ndipo atakapoweza kukomaa katika hali ya kimawazo na kiakili na kiroho pia. Na aweze kuondolewa mawazo yaliyokuwa yamewekwa ndani yake katika ikuru ya Misri. Na ndipo unaona Mungu anapoita watu ni lazima waweze kukubali kuweza kuundwa jinsi vile Mungu anavyotaka kuwaunda ili waweze kuwa tayari kutumika katika kazi ya Mungu. Na ndipo mtumishi wa Mungu Yakobo anasema mtu akiwa amekosa ahekima aombe na Mungu ataendelea kumjalia kuwa na hekima. Na ndipo basi hiyo ni Yakobo ambaye anasema ya kwamba mtu akikosa hekima apewe aombe naye Mungu anaye peana bila ku, bila kupimu ya watu ataweza kumpatia Kwa hivyo Mungu anapojua udhaifu wake wa mtu anaendelea kumtia nguvu na kuendelea kumsaidia katika hali ile ambaye anavyoendelea kuomba na watu wengine wanakosa kutumika na Mungu kwa sababu wanataka Mungu atende yale ambaye wao wenyewe wangeweza kutenda. Na ndipo basi wale wanaotakikana kutumika kwa Mungu ni lazima waingie katika shule ya Mungu. Na Musa ikawa sasa ametoka katika ikuru na akaingia katika jangwani na akaweza sasa kuwa hawezi kupendezwa na zile mijengo mikubwa ya hekaru za miungu ya Misri na ndipo akaweza kuonyeshwa ni Mungu <coughs> ya kwamba miungu hiyo ya Misri ni miungu ambaye haiko sasa wakati huu ndipo tunaendelea kuona sasa akaingia katika nchi ile ya Midian na akanyenyekeswa sana na Mungu na Biblia inasema hakuna mtu aliyekuwa mpole sana katika ulimwengu wote kama Musa na miaka ilipoendelea akaanza kutunza wale wana kondoo wa wa wa Jethro na hata kama tuliona alipewa msichana huku na akawa sasa namke, na mke na ndipo maraika wa binguni ni endelea kumfundisha juu ya yale yote ambaye hata aliandika katika kitabu cha mwanzo maana unajua ye haku hako bingu ikiumbwa lakini ye ndiye aliona kitabu cha mwanzo na vitabu vingine vinde katika agano la kale na hii ni kusema ni ufunuo aliyopewa na malaika akiwa kule jangwani na Mungu akaweza kuangalia hiyo mambo iendelee hivyo. Ndipo tunaona basi Musa akaweza basi kunyenyekeshwa na Mungu na akaweza kumuongoza kwa njia ya, ya pekee ama kwa njia ya uwezo wa Mungu. Ukweli ni ya kwamba Musa alipokuwa ako pale sasa nyikani aliona eh, kichaka kilio kuwa kinachomeka lakini hakikuugua na akaweza kukwea kuangalia kichaka kile lakini akasikia sauti ikiita jina lake Musa hebu vua viatu vyako maana mahali unapokaa hapa ni patakatifu ndipo basi tunaona ya kwamba hapa ni mahali ambaye alikuwa anachunga kondoo wa jezro na maraika ndipo akamtokezea kwa miari hiyo ya moto ili aweze ku eh, kuagizwa na Mungu yale ambaye angeweza kufanya na ndipo basi Mungu akazungumza na yeye akamwambia Mimi ni Bwana Mungu wa baba yako Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Yakobo na Musa akanyenyekea na kufunika uso wake maana aliogopa kumwangalia Mungu Mungu akamsemesha mungu, mungu akasema tena ya kwamba Nimeona mateso ya watu wangu kule Misri, nami na nimekisikia kilio chao kwa ajili ya masimamizi wao na maumivu wanayopata kule. Na ndipo basi tukaona ya kwamba Musa akaweza kue, ku Mungu akaweza kujitambulisha kwa Musa na ndipo unakumbuka ya kwamba kila wakati mtu anapotokezewa na Mungu anaendelea kuwa na hali ya hofu hata ndivyo ilivyofanyika kwa Musa na unakumbuka hata Yakobo alipokuwa akienda safarini aliweza kutokezewa na Mungu na akaonyeshwa ngazi iliyopanda mpaka mbinguni akiangalia maraika walioweza kushuka na kuteremka na akaweza kusikia sauti na akaweza kusema mahali hapa panatisha kama nini na ndipo basi Mungu akaweza kumwambia ni kutume na akaweza kukuambiwa sasa wewe ndiyo utaenda katika nchi ile kuwatoa kwa sababu chao kimeweza kunipikisha lakini Musa aliposikia maagizo haya akaweza kuogopa sana akarudi nyuma hatua kadha kadha na ndipo akamuliza Mungu mimi ni nani hata niende kuwatoa hawa watu katika nchi ile. Akaendelea kulete eh, mne, vikwaso na, vi, na na na vituko vyake. Lakini ukweli ni ya kwamba Mungu akikuita Ijapokuwa kwa sababu ya udhaifu wetu na unyonge wetu tunakosa kuelekeza macho yetu katika mwito ule ambaye tumeitwa na kwa sababu ya mwili na damu mwili unatusukuma kutenda yaliyo ya, ya ulimwengu huu Musa pia alikuwa anajihisi ya kwamba ye ni duri na alikuwa anaona ya kwamba Mungu hawezi kumutumia Nandipo, kuulisha mungu. Kiela, na ndipo akaanza kuuliza Mungu. Mimi nikienda nikiambia hawa watu na kwamba umeniituma wewe, waniambia huyu mtu Mungu ni nani? Eh jina lake anaitwa nani? Nami nitawaambiaje? Unapoangalia katika kitabu cha kutoka akamwambia ya kwamba nenda uambie mimi niko, ambaye niko ndiyo nimekutuma. Na ndipo basi akaambia ukifikapo huko uweze kuwakusanya wazee na tena uweze kuambia yale yote nimekuonyesha na ya kwamba ni kwa njia hii, hii Mungu aliweza kujidhihirisha kwa Musa akamwambia anguse eh, ile ile ile fimbo yake nayo na ikawa kama nyoka na mwishowe baada ya hofu nyingi akaambiwa ishukue katika mkia wake na ikawa tena ni fimbo na ndipo basi akaambiwa aweke mkono katika katika kifua chake ambaye iligauka ikawa na ukoma uh, ugonjwa wa ukoma akaambiwa tena rudisha akaweza kurudisha na ikawa sasa imeweza kupata nafasi basi akaambiwa nenda uwakusanye wazee wa Israeli huko katika nchi ya Misri waambie Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Amenitokezea na ameniambia ya kwamba ni eh, eh, nikuje niweze kuwatoa katika nchi hii ya mi, Misri. Na ndipo akaambiwa pia mtaondoka wewe na wazee wa Israeli muingie katika katika Ikuru muweze kuambia Fero ya kwamba Mungu anataka siku tatu waende wakamtolee para Na ndipo basi wakaambiwa hata wakati utakapoadia mtafanya hivi ni ya kwamba mtaweza kuomba mali ya hawa Yahudi wa wa, wa wa Misri lakini Mungu alijua ya kwamba huyu huyu mfalme hataweza kukubali mambo haya na ndipo basi unapoangalia uh, Musa baada ya kuonyeshwa miujiza miujiza ndipo basi akaweza kukubali na akaagizwa kwamba Mungu amemwaagiza ndugu yake aweze kuondoka na kukutana na ye na ndipo basi waweze kwenda pamoja na hivyo ndivyo ilivyofanyika na ndipo basi siku ya leo tunataka kuangalia jinsi mambo yalivyo endelea. Basi Elon Harun ambaye ni ndugu yake akiwa aliagizwa na maraika akutane na ndugu yake ambaye miaka mingi karibu wali walipoteana wali akaondoka katika kambi ya wa ya, ya, ya ya kambi yao huko katika Goshen akaweza kuondoka kwenda nyikani ama jangwani ili akakutane na ndugu yake na hapo wakakutana na wakaongea sana akamwelezea jinsi Mungu alivyomtokezea na vile Mungu amemtumwa ukiangalia katika kitabu cha kutoka inne aya ya ishirini na nane akamuelezea yale yote ambaye ametokezewa na Mungu na pamoja wakarudi katika nchi ya Misri na wakawakusanya wale wazee wote wa Kiyahudi <coughs> na wakaelezewa na Haruni yale yote ambaye Musa alivyoweza kuagizwa na Mungu na waliposikia hiyo Watu wakaamini na wakaamini ya kwamba wakati umewadia Mungu ambaye alikuwa ameahidi ya kwamba atawatembelea hawa wana wa Israeli na wakafurahi ya kwamba Mungu ameangalia kuteswa kwao na wakamsujudu Mungu mbele ya Haroni na Musa. Unapoangalia katika aya moja na na mbili ndivyo inavyoelezea na ukweli ni ya kwamba wote wakaamini na waka na wakaweza kumsujudu pamoja na kuwatokezea habari hizi wazee wa Kiyahudi ama watu wa Kiibrania Musa alikuwa amepewa ujumbe wa mfalme pia kwa hivyo yeye na ndugu yake wakaingia sasa katika ikuru na kuweza kwenda katika jina la Mungu na wakamwambia mfalme ya kwamba Mungu wa Waisraeli anasema ya kwamba uwache watu wangu ili waweze kwenda wakanitolee kafara ambaye huyu sasa si Mungu mwingine bali ni Mungu wa na ndipo mfalme akajibu kwa ukali Ah, uh, ukiangalia katika kitabu cha kutoka tano haya ni ya kwanza na ya pili na ya tatu utashangaa kwamba Musa Haruni Musa na Haruni walipoingia kwa mfalme wakamwambia bwana Mungu wa Israeli amesema uniachie watu wangu waende nye, waende, waende kule jangwani wakanitolee kafara ehhe uh, ndipo basi huko ja, waende huko jangwani wakatoe kafara na ndipo basi mfalme kwa ujeuli anasema naye huyu Mungu ni nani hata niweze kuondoka ye yeye nyinyi kuachilia nyinyi ili muweze kwenda huu ni ujeuli wa hali ya juu ambaye ukiangalia watu walio na ujeuli huu ni watu wanaotumika na shetani kabisa maanake yake ndio mjeuri huu ndio na, na, na jeuri huu alisema mimi simjui huyo yehova mnasema na siwezi kuashiria hawa watu waweze kwenda na ndipo basi Haruni na Musa wakaendelea wakaweza kumwambia mfalme ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yasoko, ya Isaka, Mungu wa Isaka, Mungu wa jakubu ambaye ni Mungu wa Ibrania amekutana na sisi na ametaka twende huko huko eh, jangwani tukamtolee kafara. Na ndipo basi huyo mfalme ambaye alikuwa na kichwa ngumu sana angeweza kuachiia hawa watu na ndipo basi hawa Waisraeli kwa sababu walikuwa wana wanafurahi kwa kusikia habari jema ya kwamba Mungu wao kupitia kwa mkono wa Musa atawaondoa katika nchi ya utumwa habari hii iliweza kumfikia mfalme katika ikuru na akashangaa kwa maana ana a, alisema hao watu walikuwa hata sasa wamefurahi sana kiasi ya kwamba hata kazi ilikuwa ime inaonekana ya kwamba haikuwa inafanywa kwa usawa maana sasa wao wote wanawaza na kuwazua juu ya ukombozi wao katika kitabu cha cha kutoka tano Ukiangalia katika aya ya tano na aya aya nne na aya ya tano ndipo unasikia mfalme wa Misri akauliza Musa na haroni nyinyi mnafachisa watu kazi zao na ndipo tano akasema farao ya kwamba hawa watu ni wa, ni wengi sana na munaendelea kuwapatia nafasi wapumzike na ndipo basi wanastahiri kuchukua mizigo yao hapa ndipo basi tunaelezewa ya kwamba Waisraeli ambaye awali walikuwa wameitwa na Mungu na ukikumbuka vile walivyoitwa Ibrahimu walivyoitwa kutoka nchi ya mesopotania vile walivyokuja katika nchi ya kenani vile alivyoweza kuzaa Isaka Isaka kazaa Yakobo Yakobo kazaa wale kumi na wale 102 wakaja Misri tasa imewadia wakati Mungu alipokuwa mekabili kupitia kwa mtumishi wake Ibrahimu ya kwamba nitakupatia uzao utakuwa umezidi mchanga wa bahari lakini wataenda kutumikia nchi nyingine ya kigeni na watateswa huko na baada ya mateso kadha kadha mimi Yehova nitawatoa kwa mkono wangu wa hodari katika katika utumwa ule na ndipo basi nitaweza kuwazibu yule mfalme ama hiyo taifa litakalo kuwa limewatesa sasa wakati huu wapendwa inaonekana umewandia na mfalme huyu sasa ndipo anaendelea kuzidisha mateso ambaye sasa hajui ya kwamba siku zake zimehesabiwa na ni kwamba siku za Waisraeli kuwa katika chini ya mkono wake ni ya kwamba imeweza kufikia kikomo na Mungu anafunga historia hiyo lakini farao hakuweza kufahamu ni kama vile tunavyoangalia kulingana na unabii Tunaona ya kwamba yehova Mungu anataka kufunga historia ya ulimwengu huu na watu wa Mungu watateseka kama vile wana wa Israeli walivyokuwa wanateseka katika nchi ya Misri lakini utashangaa kuona ya kwamba pamoja na wale ambaye ni watu wa wa Mungu hawajafahamu ya kwamba historia ya ulimwengu huu inafungwa na ni kwamba ni wachache sana walio tayari ili historia hii ya ulimwengu huu inapofungwa waweze kuwa upande wa Mungu. Wengine wanagaagaa katika dhambi, wengine wanaendelea kuweza kutumia vipawa ambazo Mungu amewapatia, kuweza kugadamiza watu wengine. Lakini hiyo haitaweza kuzuia Mungu aweze kufunga historia ya ulimwengu. Hata, fa, hata hata Farao ama wana waIsrail walipokuwa katika nchi hii hata kama hawakuweza kufahamu hata kama wengine walikuwa wanafahamu na wengine hawakufahamu haikuzuia wakati uthimifu wa wakati ulipoandia Mungu aweze kuwakomboa hawa watu hivyo hata na sisi tunaofikiwa na misho ya ulimwengu huu wale tulio tayari na wale wasio tayari hiyo haitaweza kuzuia kufunga historia ya ulimwengu huu lakini ole wao ambaye wanajua neno hili na wanalisikia na mwishowe watafungiwa nje hebu Mungu atusaidie ili kila wakati tunapoendelea katika neno vile vile tunavyosikia ya kwamba neno litasimama vile lilivyo ujue ya kwamba imani iliyo ndani ya maandiko matakatifu hiyo ndiyo imani ya kweli na imani ingine kando na ma, na, na neno hiyo ni imani ya, ya, ya, ya badia na ndipo basi farao akasema kwa wale wakuu wake nimeagiza ya kwamba mtu wapatia hawa watu majani ya kufanyia ya maturfali tangum mlipokuwa vi kama vile mlivyokuwa mnawapatia hapo mwanzo lakini sasa Nataka wao wenyewe waende kujitafutia majani wenyewe lakini namba ama hesabu ya matrifali waliokuwa wanaifanya isipunguzwe. Ingekuwa ni shida ilikuwa ni shida kubwa. Kwa sababu hata kupata yale matrifali wakati huo walipokuwa wanapewa eh, majani ilikuwa ni kujitesa sana. Lakini anasema kwa sababu za zaa ndio vivu unaona ya kwamba wanapata nafasi ya kusema tunataka kwenda kufanyia Mungu wetu kafara ni kwa sababu wako wavivu wako idol divu akasema wapewe kazi ngumu hiyo ipo akaambiwa akaendelea kuagiza hata kazi hata kazi hiyo yao izidi zaidi ili wapoze nafasi hiyo ya kusema tunataka kwenda kuabudu Mungu. Wapendwa mambo haya yananifundisha vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku hizi zetu ya kwamba dunia yote leo inajaribu kukusanyika kwa pamoja wakitavuta kitu kinaoitwa upendo ambaye ni upendo ulio na ushirika, ushirika wa kuweza ah, kupigana uh, na Mungu. Shetani anakusanya watu katika katika maponde ili waweze kuwa na umoja katika ulimwengu mzima. Nasifikieni ya kwamba umoja ni mzu ni mbaya la lakini inategemea ni umoja wa namna gani mnaotaka kuwa nao ikiwa ni umoja ambaye ni wakulishika neno la Mungu kushika maagizo yake na sheria zake kumi hiyo bila shaka itawaleta watu wa Mungu karibu na Mungu sana lakini ikiwa ni ushirika wa kuweza kuandamisha sheria za Mungu na ku na watu wa Mungu, hiyo ni sheria ambayo hiyo ni ni umoja ambaye ni wa kishetani na huo ndiyo ulimwengu wetu unaotafuta na ndiyo unaongozwa na yule mwovu. Kutafuta ushirika huo wa umoja na upendo wa badia na ndipo waweze kuatesa watu wa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyofanyika hapa katika nchi ya Misri. Anasema ya kwamba wafanye matrufali yale namba waliokuwa wanapata wakati wanapopewa majani lakini wao wenyewe waende kujitafsiria ma, majani na ndipo basi kitu kinaoangaliwa hapa ni kwamba wanataka kunyamazishwa katika hali ya kutetea uabudu Mungu na watu wa Mungu siku za mwisho watagadamishwa kwa sababu ya kutetea haki ya Mungu. Na ndipo basi e, sheria hii iliweza kuwatesa sana watu wa e, wahibrania na wale wakuu wao ambaye ni miongoni mwa waliokuwa wamepewa jukumu la kuwatunza ndipo wakaweza kutandika hata na migeredi kwa sababu siku ya kwanza na ya pili hawakuweza kutimiza matrilari yaliyokuwa ya natakikana na ndipo basi wao wakadhania ya kwamba hawa kuo wanajiambia hiyo maneno na sasa wanawatisha wanawatesa wakatembea moja kwa moja kujipeleka mpaka kwa farao lakini farao akawafukuza akawaambia nyinyi wenyewe mmekuwa wavivu na ndiyo sababu hiyo mnalia saa yote mnataka kwenda kuabudu Mungu wa wenyu huko sijui wapi mfanye vile ilivyokuwa mwanzo ya kwamba matufali ni yale yale na majani nyinyi ndiyo mtakaweza kujitafsia lakini kumbe hata wanapoendelea kufikiria ya kwamba hii mawazo imetoka kwa watu wako walipoenda kwa mfalme wakakuta yeye ndiyo ameagiza na wakaambiwa haraka mrudi kwa kazi mkaweze kufanya kazi kwa usawa na ni kwamba hivyo mlivyoagizwa hivyo ndivyo itakavyokuwa na ndipo basi walipokuwa wanatoka katika katika ikuru wakiwa na uzuni wakakutana na Musa na haroni na wakaanza kumlilia Musa na haroni kitabu cha kutoka tano haya ni ya kumi na sita ni, eh, eh, eh, haya ya kumi na sita inasema ya kwamba walikuwa walikuwa wanamwambia mfalme sisi tunaambiwa tu lete namba ya matrufali mengi na hatupee majani ndipo akaambiwa ni kwa sababu nyinyi ni wavivu ndendeni mfanye hivyo vyo na ndipo basi wakakutana na Musa walipokuwa wanatoka katika katika eh, Ikuru kitabu cha ja kutoka hiyo eh, eh, tano aya ni ya ishirini akakutana na Musa na haroni na ndipo walipokuwa kitoka kwa kwa farao waka wakamwambia wakawaambia haroni na Musa waangalie nyinyi maana mmefanya herufi zetu ziwe mbaya sana kwa kwa farao kiasi ya kwamba wameweza mmewapatia upanga ili waweze kutuua ndipo basi katika habari hii ilimhuzunisha Musa sana na akaweza kushangaa kwani mimi sasa badala ya kuja kuokoa hawa watu nimekuja kuwaletea tabu na ndipo akaenda kwa Mungu akiwa na huzuni na tena akiwa na utungu mwingi na akaongea na Mungu akimuuliza Mungu kwa nini basi ulinituma hapa bona unaruhusu na wa watu wateseke zaidi tangu mimi nilipokuja wao waendelea kufanya kufanyia kufanywa uovu tangu mimi unitume hapa kitabu hicho cha kutoka hiyo tano haya ishirini na mbili na ndipo Mungu akamwambia ukisoma katika aya ishirini na mbili na ndipo Mungu akamwambia ngoja wewe Musa utaona yale nitakaomtendea mtendea huyu farao na kwa mkono wa hodari mkono wangu ata waruhusu nyinyi kutoka katika nchi hii kwa hivyo utaona ya kwamba wakati mwingine yale yanaopata pata watu wa Mungu isipokuwa tuna macho na hatuoni na hatuelewi wakati mwingine hata haistahiri kuraramika Manake wakati ule Mungu anapotaka kutenda kazi hawezi kutenda kazi kirahisi rahisi hivi ama kihorera horera. Anafanya kazi hata wale watakaobaki wanabaki bila swali wakijua ya kwamba huyo ni Mungu. Farao kama vile tutakavyokuwa tukiendelea kuona yani ya kwamba yeye ameona miujisa mingi inayoendelea kutendwa na Musa. Lakini yeye bado anafanya moyo wake mgumu. Mungu anaendelea kumwonyesha kwamba na yeye ana uwezo kuliko yeye. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka sita haya haya ni ya kwanza Musa akaambiwa akaambiwa na Mungu wacha uone kwa kupitia kwa mkono wangu vile ni samkavyo mfanyia huyu huyu huyu mfalme na kwa uwezo wa nguvu zangu atawaruhusu atawaruhusu nyinyi muweze kuondoka na kwenda mahali mahali mimi kusudia na atawafukuza mtoke katika hii na ndipo akaweza kukumbushwa juu ya ile agano ambaye Mungu aliagana na Ibrahimu ambaye akaagana na, na Isaka Akaagana na Yakobo na kazi ya kwamba hiyo ni lazima iweze kutimia na ndipo ukiangalia katika aya ya pili inasema Mungu akamwambia mimi ni Yehova Mungu niliyomtokea Ibrahimu na ya, na Isaka na Yakobo na kwa jina langu mimi sikujulikana kwao na nimeadhibitisha agano langu na wao kuwapa nchi ya Kanani kana na kuwaondoa katika nchi hii ya kigeni na zaidi ya hiyo nimeweza kusikia eh, nimeweza kusikia nimeweza nimeweza kuzikia eh, ni kuunguzwa kwa hawa watu wa Israeli na hivyo ninataka kwa Misri wajue hata kama wanawatumikisha mimi nimekumbuka agano langu na Ibrahimu Basi uwaambie wana wa Israeli kwamba mimi ni Yehova nami na nitautoa nitawatoa katika nchi hii ya utumwa nami na nitawakomboa kwa mkono ulionyeshwa na kwa hukumu kubwa Nami na nitawatoeni muweze kuwa watu wangu nanyi muweze nami niweze kuwa Mungu wenyu Dipo mjue mimi ni Yehova Mungu wenyu nikiwatoa katika utumwa huu wa Misri. Na nitawaleza katika nchi ile nitawaleza katika nchi ile nilioinua mkono wangu nikaweza kumpatia Ibrahimu, Isaka na Yakobo na nitawapatia iwe urithi wenu ambaye ndipo mjue mimi ni Mungu na ndipo basi tunaelezewa hata kama walikaa hapa Misri kwa muda mrefu sana inaonekana wazi ya kwamba bado kulikuwa na wasomi waliokuwa wanashika agano la kale lilio agan agano na Mungu na waliveza kujua ukweli huu na hata kama waliona watoto wao wakiabudu miungu ya, ya Misri walikuwa bado wanamlilia Mungu ili yaweze kuwafungua katika utumwa huu na ndivyo basi tunaona ya kwamba wao hawakuweza kupoteza ile imani yao bali walikuwa wanaagiza wanaambia waMisri ya kwamba Mungu wakweli ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo na ndipo Wae wakaweza kupata na mwanya wa kuweza kujua ukweli wa Mungu hata kama waliufungia macho. Na kwa sababu ya kuona hawa ni watumwa na wanasema juu ya Mungu mmoja wa kweli, waliweza haki wakiwauliza, "Kwa nini sasa Mungu huyu wenyu hawezi kuweza kuwaokoa Na ndipo basi wengine wakawa wanakumbuka ile ile imani ambaye walikumbuka imani ile ambaye ilikuwa ni, i, ni ya Ibrahim na ya Isaka na Yakobo na walikuwa wanawakumbusha wale waliokuwa wanazaliwa juu ya mfalme juu ya, uh, ya gavana ambaye alikuwa amewaleta hapa Yusufu na vile alivyoaagiza akiweza kuaga dunia basi wakawa wanakumbusha watu juu ya maneno hii ya unabii ya kwamba kutatokea mmoja ambaye ataweza kuwaokoa lakini wengine waliweza kuwa na ugumu wa moyo. Na ndipo basi wakaendelea kudhihakiwa na WaMisri wakiwauliza ikiwa Mungu wenyu kweli ni Mungu mwenye nguvu mbona hawezi kuwatoa katika nchi hii ya utumwa na ndipo basi walipoangalia hali yao walikubali ya kuabudu miungu ya Misri na ndipo basi wao wa Misri waliweza hawakukumbuka kwa viyo vyote vile ya kwamba hata utajiri na, na hali na mali waliokuwa kuwa nayo ilipatikana kupitia kwa Mungu huyu huyu wa wahibrania ukikumbuka ya kwamba ni kwa, kwa ajili ya Yusufu mambo ya Misri iliweza kustawi iliweza kustawi kwa usawa na kupitia kwa Yusufu ambaye ni muabudu wa Mungu wa kweli ambaye Misri ilihifadhiwa isiweze kuangamizwa na njaa kama nchi zingine lakini kwa sababu sasa wao hawakumtambua huyu wa Yusufu wanadhania ni miungu yao na ndipo basi wakaweza hata kuvunja mioyo ya Waisraeli wengi sana walipokuwa wanawa haki na kuwauliza huyu Mungu yenyu mbona hawezi? Mbona hawezi kuwatoa katika nchi ya utumwa? Nyinyi mmeweza kukumbwa muwe watumwa wetu. Na wapendwa tunapoendelea tunaona ya kwamba wale ambaye wayahudi walioweza kusoma ku, eh, maagizo na agano la Mungu walijua ya kwamba hata katika miaka hii ilipowezza kuwa imefika ime, ime, ime imefika tamasha yake Mungu bado alikuwa hajawatembelea kwa sababu wao walikubali uweza kuoa na, na watu wa mataifa mengine hapa kama Wayahudi walioa pia wa Misri na sasa Mungu wao wote walikuwa wanaendelea kuvunja sheria za Mungu kiagudu miungu mingine hivyo ni kusema ya kwamba Mungu na nafasi ya kuingia katika wa, katika eh, utimrifu katika wakati ulipooandia. ndiyo unaona eh, Ibrahimu alikuwa ameagizwa ya kwamba watakaa miaka mia 100 huko katika nchi ya Misri. Lakini ukiangalia katika historia unaona ya kwamba walikaa miaka mia ine nazarazini na Ndipo basi Mungu hakuweza kuwakomboa katika siku ya kwanza Musa alipoweza kufanya mujiza mbele ya Farao kwa sababu halikuwa pia hawako tayari. Wengine walikuwa wanaona hata hakuna haja hiyo mambo ya ukombozi wacha sisi tukae hapa tu. Kwa hivyo walikuwa wameweza ku, eh, kuchanganyika kiasi kikubwa ya kwamba hawakuwa tayari kutoka katika nchi ya Misri. Kwa hivyo hawakuweza kusikiliza maagizo yale na kwa sababu wao kwa sababu wao wenyewe walikuwa ni kama wamezoea maisha hapa. bibilia inasema hivi katika kitabu cha Exodus eh, eh, six, verses nine to 13. Inasema Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya. Akawaambia lakini hawakumsikiliza hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumu na utumwa uh, mchungu na Musa akasema Mungu akasema na Musa akamwambia ingia ndani ukaseme na Farao awapatie Waibrania ruhusa waweze kwenda katika jangwani wakaweze kunitolea kunitoa kafara. Na Musa akasema mbele ya Mungu akasema ya kwamba tazama hawa wana wa Israeli hawa kwa vivyoote vile nilivyoonyesha hata isana hizi. Sasa hata mwingine akija hawezi kumusikia Na hata mimi ukiniambia Mungu niende kwa Farao ikiwa hawa ni watu wako ambaye ninakuja kuambia vile umesema lakini wanalipa wanalipa wanalipa, wanalipa kisogo. Ji, Farao ambaye hata hakuamini unaonaje Mungu kama atanikubali ama kusikiliza? Na Bwana akaambia Musa na haroni ya kwamba muweze kuendea wana wa Israeli na muweze kuendea wana wa mfalme wa fara wa mfalme Farao dipo waweze kutaalishwa ya kwamba kuondoka katika nchi hii lakini hata hivyo Mungu alikuwa amefunua kwa Musa akawambia akijua ya kwamba Farao bado ataendelea kuwa na kichwa kigumu na hataweza kukubali mpaka mapigo yaweze kuja na kuhafuku misri yote na kila pigo lilipokuwa linakuja Mungu kwa sadaka alikuwa anaonya kupitia kwa Musa lakini Farao alikuwa anaamua kutokuwa na hali ya unyenyekevu wa moyo bali kuweza kuwa na kichwa kikumu Hivyo unaona ni ya kwamba Mungu ni kana kwamba alikuwa anamwonya ili asiweze kupatwa na yale lakini anasema waacha ikuje Na ndipo basi tunapoangalia neno linasema Musa Aa, Musa na Haruni wakaingia katika Ikuru na kwa sababu sasa wao wanamwito na ujumbe kutoka binguni wakamwelezea mfalme lakini mfalme badana ya kupokea ujumbe huo alidai ya kwamba angependa kuona mujiza utakaoadhihirisha ya kwamba wao wametumwa na Mungu na ndipo basi tunaona ya kwamba hapo hapo dipo Musa ndipo uh, lipo Musa akaweza kuangusha ile fimbo yake naye ikaweza kugeuka ikawa nyoka naye alipoweza kufanya iwe nyoka mfalme farao akaweza kutuma kutumana kwa ajili ya waganga na wachawi na wakalidei na wanajimu wake wanchi ile na wakaweza kuja na wakaangusha eh uh, uh, fimbu zao nazo zote zikaweza kuwa nyoka lakini ile ya Musa ikazimeza zote hivyo ni kusema Mungu akaonyesha uh, ile hali ya kuwa na nguvu kuliko nguvu zingine zote zile zinaoweza kupatikana katika ulimwengu huu tunamoishi shetani anaweza kuleta counterfeit ya mambo ya Mungu na yonekana kana kwamba ni mambo ya Mungu. Lakini Mungu ana uwezo mkubwa kuliko yale ambaye shetani anaweza kufanya counterfit ama mapokeo mengine yanayopanana na ya ukweli lakini ni ya uongo. Mungu ana nguvu na ndipo basi anaendelea kutualifu hivi. Katika kitabu cha excel kutoka eh, kutoka ni haya aya ni ya kumi na tatu basi uh, tunaambiwa ya kwamba fimbu ya Harun ya, e, e, fimbo ya haruni ilipokuwa nyoka na ndipo yeye akaita waganga na wachawi wake na wakaja na fimbu zao na wakafanya vivyo hivyo Musa na Harun walivyofanya katika uh, katika fimbu zao na akadzarau uwezo wa nguvu na ndipo basi mfalme akiwa sasa anataka kuonyesha ya kwamba Haroni na ndugu yake hawa ni watu tu kama waganga na akajisikia ya kwamba ikiwa waganga wake wanaweza kuangusha rungu na zikawa nyoka yeye basi ni ana nguvu zaidi ya Mungu mwingine lakini hii hawakujua ya kwamba ni mkono wa Mungu uliokuwa pale na hakuna mwanadamu angeweza mwanadamu ama miungu milinde ingeweza kubadilisha maneno yale na ndipo basi tunaona ya kwamba kitabu hicho cha kutoka Ika, i, inaendelea kuonyesha nguvu za Mungu ziliyotumika ama zirio tumi, tumiwa na Musa na vile Mungu mwenyewe alivyojidhihirisha na akapeana majina yake ya kwamba yeye mimi ndimi yeye na unapoangalia yeah. eh katika uh, neno hili Mungu alikuwa ametuma Musa ili Farao aweze kuachilia ndipo waweze kwenda nyikani na waweze kuabudu Mungu. Na ndipo unaona shetani ambaye kila wakati analete mapokeo yanao lingana na yale ya Mungu. Yeye alikuwa tayari kuleta nyoka za pek na hivyo Mungu akadhihirisha ya kwamba ya Musa ni hodali ama nguvu za Mungu ndio za waganga ama uchawi hizo ni za kudumu. Kwa hivyo eh kulingana na uh, na kipawa ambaye shetani anapatia watu wake hapa duniani. Hao waganga pia kwamba rungu zao zilikuja kuwa nyoka. Lakini walitumia ile kazi ya sosari ama ya, ugan, ya, ya kugangua na ndipo wakaweza kutumiwa na shetani na ni shetani aliyofanya hizo miti zionekane kama nyoka lakini ya nyoka ya Musa iliziangamiza kwa hivyo unaona ya kwamba ndipo unasikia vibilia ikisema hauwezi kuamini miujiza yote inao na watu wakiweza kujiita kwa jina la Mungu Bana inawezekana hata shetani akafanya miujiza na ikiwa wewe unajenga imani yako katika mambo ya kuona basi mpendo utachotwa na miujiza ambaye shetani ataifanya katika nyakati za mwisho shetani atafanya mambo makubwa na hata watu wataamini kwamba ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo lakini haitakuwa ni Mungu yule wa kweli bali ni Mungu wa ulimwengu huu Sheitani anapoleta mifano ya ukweli inafanya watu eh, mifano iliyo uh, anaoleta mambo yanayofanana ya na ile ya kweli inafanya watu waweze kuwa na ile hali ya kuwa na moyo mngumu Huyu mfalme Felo wakati alipoweza kuonyeshwa muujiza wa kwanza badana ya kukubali huyu ni Mungu yeye alileta waganga. Kwa hivyo kwa ajili ya kukataa. agizo hivi ama mujiza huu uliotendwa na Mungu, alitaalisha moyo wake kuendelea kuwa mgumu. Kwa hivyo ile ile kuchanganyikiwa kwake, alijaribu kuweza kutosheresha na waganga. Na shetani naye alipoona hivyo ndivyo anavyotaka akampatia kile anachokitaka. unajua katika kitabu cha Wasalonico 2:9 neno la Bwana linasema ya kwamba wengi watakaopotea na wakose katika ufalme wa Mungu ni kwa sababu hawakukubali ile kweli ili waweze kuokolewa naye Mungu akawaletia nguvu za kuamini uongo walioupenda Na hivyo ndivyo shetani anavyojaribu kuleta uh, uh, kuleta maagizo ambaye ni maagizo iliyo nalingana kama ya Mungu lakini sio ya Mungu. Na yeye ana kazi nyingi zaidi zai shetani. Ya kwamba anafanya miujiza kupitia kwa watumishi wake. Maana alijua kupitia kwa uwezo wa Mungu ni kwamba Musa aliweza kutum, kutumika na huyu Musa ukumbuke ni yeye yeye yule ambaye shetani alitumia kutoka kwa mfalme aliyetangulia kuangamiza watoto wa wote wote Musaakuwa na mtoto hata mmoja walika yake na ni yeye tu ambaye pia alikuwa anataka kumua Musa alipomuua Mu Misri na uh, na sasa mfalme huyo ni yule ambaye aliaga dunia sasa kijana ambaye anakutwa na Musa akiwa farao ni kijana ambaye walikuwa na yeye katika ikuru ni mtoto wa mfalme ikikumbukwa ya kwamba Musa mwenyewe alikuwa ni mtoto wa dada yake mfalme na dipo basi neno linaendelea kusema ya kwamba ketani bado hachoki Anapojaribu hii na inapokosa kufaulu, anaendelea kujaribu ingine Na shetani alijua ya kwamba ikiwa hao watu watakombolewa, basi itawadia utimilifu wa wakati ulioweza kutabiriwa, ya kwamba mwokozi ni kupitia kwa kabila hili la Wayahudi angezaliwa. Na hiyo ilikuwa ni hofu kubwa kwa shetani. Hivyo ndipo alikuwa anataka kupinga kabisa ya kwamba Yesu asikuje na Yesu alijua ya kwamba Yesu atakapokuja atafanya miujiza mikubwa na hivyo alikuwa anajaribu njia yoyote kuangamiza imani imani itaendelea kusimama tu wakati wowote wewe na mimi tunapoendelea Kuliangalia hili neno ni katika neno litakapoendelea kutupatia imani ya kujis, ni ndani ya hili neno litakapo pati, tupatia hekima ya kweli, ni ndani ya hili neno litakao tupatia yani utaratibu wa safari yetu kutoka hapa duniani kwenda mbinguni na masharti ambaye ya yamewekwa pale kwa ajili ya kuku, ya kukolesa kuku uweze kufaa kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wapendo wasikilizaji, katika awamu ya kwanza ya sehemu hii tutaifikisha hapo hadi siku ya kesho kanapo majaliwa tutaendelea na mkondo huu hadi tuweze kuona je kutoka huku Mungu anataka kututoa katika pia dunia hii kutupeleka Kanani ya vinguni kuna linganaje pia na kutoka huku kwa Musa na kuwaondoa katika nchi ya Misri. Hebu Mungu wetu aendelee kutubariki wasikilizaji wetu. Tukiendelea kuegemea neno, jinsi neno linavyoendelea kusimama, ukweli ni ya kwamba na sisi tu, na, tutaendelea kusimama. Na ndipo ninakukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi tunapoendelea. Na ukweli ni ya kwamba ikiwa una una, una swara, lolote, unaweza kutuandikia ama unaweza kutuita kwa simu nambali ni mbili tano tatu bili moja tatu moja sita sufuri sita sufuri hebu Mungu akubariki mpendwa msikilizaji huyu ni wako mhudhiri gigi na hebu tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa sababu umetupatia nafasi ya kulizungumza neno lako na tumeona ya kwamba Musa kama mtumishi wako vilivyo kuweza kumaliza kukazi katika wakati wake. Hivyo na sisi kama watumishi wako tuandae ili tuweze kuwa tayari kumaliza kazi hii tuende nyumbani. tubariki zote wasikilizaji wetu, familia zote ambazo zimewakilishwa katika kusikiliza neno hili siku hii ya leo. Na waombea ili uweze kuwabariki na kukutana na mahitaji yao na pia tunakumbuka hata na inchi hii tukikumbuka hata na inchi zingine za ulimwengu uendelee kuwabariki na kanisa lako la masalio kote ulimwenguni endelea kulibariki hasa wakati huu wanapojiandaa kwa ajili ya mkutano mkubwa wa general conference hebu bwana siku hiyo na wakati ule mkutano hii utakao ikiendelea Ukaweze kutamaraki mikutano hiyo kwa njia ya roho wako mtakatifu ili yale yatakao sehemu hiyo iweze kuwa ni kwa ajili ya kuboresha kumaliza kazi katika ulimwengu huu. Haya ndio maombi yetu na tunaomba kwa unyenyekevu mwingi katika jina lake Yesu mwokozi wetu. Amina.